Tér idő a Tudományvilága a Rádióban. Tudnunk kell, hogy egyes egyedül az agyból erednek az örömök, az élvezetek és a tréfák, ahogy a bánataink, a fájdalmaink, a szorongásaink és a félelmeink is. Mindenek előtt vele gondolkodunk, látunk, hallunk, és tudjuk megkülönböztetni a csófot a széptől, a rosszat a jótól, a kellemest a kellemetlentől. Az orvostudomány atya Hippokratész írta ezt az agyról több mint 2400 évvel ezelőtt, akkor, amikor az agyról még szinte semmit sem tudtak és hiába telt el oly sok év, az agy megismerése a mai tudomány számára is fantasztikus kihívást jelent. A 90-es években egyszer már az Egyesült Államok meghirdette az agy évtizede programot, de mivel igazi áttörés nem történt, 2013-ban újabb hatalmas agykutatási program indult Amerikában, és Európában is több mint egy milliárd eurós költségvetéssel megkezdődött az Európai Emberi Agyprojekt. Az idegrendszeri kutatások Magyarországon is prioritást kapnak. A 2014-ben elindult Nemzeti Agykutatási Program keretében a kormány 12 milliárd forintot fordít a hazai neurobiológiai kutatásokra. Gimes Júlia vagyok. A téridőben ma és holnap elsősorban a magyar agykutatás néhány kiemelkedő eredményét mutatjuk be. Hallhatnak a depresszió egy új elméletéről a hazai gyógyszerkutatások óriási sikeréről és magyar kutatók érdekes eredményéről a marihuána hatásával kapcsolatban. Először azonban Frany Tamás világhírű neurobiológus, a legjelentősebb agykutatási díj, a Brain Prize egyik első kitüntetetje, a Nemzeti Agykutatási Program elnöke beszél arról, hogy mi az oka annak, hogy a fejlett világ ennyire igyekszik prioritást adni az idegrendszer megismerésére irányuló tudományos tevékenységeknek. Én úgy gondolom, hogy a különböző társadalmányok fejlődésével zseniális új módszerek arzenálja áll már lehetőségünkre, hogy igen komoly előrelépéseket tegyen az agykutatást. Nem csak a normális működések megértése, hanem a különböző betegségek, mechanizmusák megértése felé is. Ez az, ami szerintem most egy új lendületet adott az agykutatásnak. Ez az egyik. A másik pedig, annak az egyértelmű felismerése, hogy az agybetegségei jelentik, messze a legnagyobb szociális és gazdasági terhet a társadalomnak az egészségügy területén. Minden harmadik ember ma már valamilyen pszichiátria vagy neurológiai betegséggel küzd, és az Európai Agytanács, a European Brain Council egy hatalmas nagy vizsgálatot végzett, amely azt bizonyította, hogy 2010-ben az agy betegségei, 798 milliárd euróba kerültek az Európai Unió számára. És akkor, hogy érzékeljük, ez mekkora összeg, érdemes összehasonlítani a következő öt legdrágább betegség költségével. Ezek a rák, a szívérendszeri betegség, a diabetes, a krónikus tüdőbetegség és a reumatoid artritis, ez a rizületi gyulladás. Ez az öt betegség összesen kerül 500 milliárd euróba egy még csak az agybetegségei 798 milliárd euróba. Egy Alzheimer kóros elélt 10-20-30 évig is, vagy ha születik egy autista gyermek, egy skizofrén gyermek egy családban, ő is leél egy teljes életet, és az a beteg gyermek egy életen keresztül kivon egy családtagot is a munkavégzésből. Tehát az agybetegségei sokkal nagyobb szociális teher. Azok a számadatok, amelyek már eddig is ijesztőek voltak, hogy mennyibe kerülnek az betegségei, illetve hogy minden harmadik ember ma már valamilyen pszichiátria vagy neurológiai betegséggel küzd, ezek a számadatok még ijesztőbbé fognak válni, hiszen egyre tovább élünk. Viszont minél magasabb az átlag életkor egy társadalomnak, az automatikusan vonja magával az időskori demenciák, ezek között is elsősorban az alzheimer gyakoriságát. Mondjuk 80-90 éves korban már szinte minden második emberben az Alzheimer tünetei kimutathatók. Tehát ez az egyik oka, a másik pedig az információ robbanás globalizálódó világunkban. Az emberi agy ugyanis amikor körülbelül elérte a mai biológiai fejlettségi szintjét mondjuk 100 ezer évvel ezelőtt, akkor nem arra Találta az evolúciós szelekció a legmegfelelőbb szerkezetnek, hogy hatalmas városokban élve hihetetlen mennyiségű információt dolgozzon fel, hanem arra, ami százezer évvel ezelőtt volt, tehát ilyen 100-200 fős közösségekbe halászott vadászott az ember. Na most, ahogy nőtt és egyre komplexebbé vált a feldolgozandó információ, ezt jó ideig párhuzamosan követni tudta az agy feldolgozó kapacitása is, ami szintén iszonyatos lassú tempóban halad előre, csak 10.000-100.000 -100 években mérhető. De ez a párhuzamos fejlődés, ez az elmúlt 150-100 évben szét, hiszen a feldolgozandó információ, rádió, televízió, telefon, internet, stb. megjelenésével az, az robbanásszerűen megnövekedett. Tehát az agyunk biológiai fejlettsége, ez ezt nem képes követni, ez megy a maga százezer években mérhető iszonyatos lassú tempójában. És ezzel nem képes megbirkózni, és keresi a kivezető utakat. Hát az egyik, az mondjuk az alkoholizmus és a drogok világába való menekülést, de a másik sem sokkal jobb, ugye, hogyha az ember próbál megbirkózni a szelektálatlan információzőnnel, még hajszolja is, ugye, mert interneten keresztül már bármilyen információ pillanatok alatt elérhető hajszolja is, de hát nem képes feldolgozni, és ez folyamatos kudarcélmény, kiábrándultság, felszínes ismeret, szerzés, amiből nem lesz egy kreatív új gondolat, lelki elsivárosodás és többi, és ez magyarázza a pszichiátriai és a neurológiai betegségek rohamos növekedését. Vas színű ég voltban, Vasszínű égboltban forog a lakkos hűves dinamó. zajtalan csillagzatok, szikrát vet fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, kardéle csillan a hajam, bajszom, mint telt hernyó terül elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl, de hát kinek is szólanék. József Attila Reménytelenül című két versből álló versciklusának második költeményét Kálmán György mondta el. A depresszió, amelyben József Attila is szenvedett, igen gyakori betegség. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2020-ra Európában már a második legnagyobb gazdasági károkat okozó egészségügyi probléma lesz. A nők negyedének, a férfiak egy van esélye arra, hogy élete során legalább egyszer depressziós legyen. Hajszán Tibor, az Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársa kollégáival egy új elmélet alapján szeretne új típusú gyógyszert fejleszteni a depresszió ellen. 2005 óta dolgozom a depressziónak az úgynevezett szinaktogenikus elméletén. Ez az elmélet azt jelenti, hogy van egy fordított arányosság bizonyos agyterületeinken található szinapszisok száma, illetőleg a depresszió tüneteinek súlyosságak között. Itt bizonyos agyterületek alatt agyunknak az ősi, úgynevezett limbikus területeit értem. Ezek felelősek az érzelmek szabályozásáért, és ezek az agyterületek károsodnak depresszióban. A szinapszisok azok nagyon apró, csak elektromikroszkóppal láthatók kis összeköttetések az idegsejtek között. Hogy egy példával éljek, ezek jelentik a telefonkapcsolatot a sejtjeink között. Hogyha valaki jön és elvagdossi a telefonzsinórokat, azokból általában komoly galiba szokott lenni a való világba is. Az agyunkban is szintén nagyon nagy galiba van abból, hogyha ezeknek a színapszisoknak a száma lecsökken. károsodik az információ információáramlás agyunk egyes részei és sejtjei között, emiatt aztán mindenféle tünetek alakulnak ki, amik represszióra mind jellemző tünetek. Több vizsgálatot végeztünk, amikor módosítottuk a szinapszisok számát ezeken az agyterületeken. Ennek a legegyszerűbb módja hormonok adásával, ugyanis ezek a szinapszisok nagyon érzékenyek különféle hormonokra. Ha elveszük például a női hormont egy nőstény állatnak a szervezetéből, akkor lecsökken a szinapszisoknak a száma és bizony ezzel párhuzamosan megjelennek depressziós szünetek is ezekben az állatokban. Ezek a kísérletek mutatják azt, hogy a szinapszisok számának csökkenése az depresszióra vezet. Mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen új elmélet a depresszió okát vagy hátterét illetően? Ez az elmélet 2002 környékén jelent meg a szakirudalomban, de a mi munkánkig senki nem tudta ezt egyértelműen igazolni. És részben az én, az Amerikai Egyesült Államokban, a Egyetemen végzett munkám, illetőleg ide folytatva ezt a munkát, sikerült direkt bizonyítékot találni erre. 2010 előtti munkánkban állatmodellekkel dolgoztunk, patkányon, illetve egérben, és 2010 után fogtunk bele egy komolyabb vizsgálatba, amikor is depressziós betegeken, akik öngyilkosság miatt elhunytak, Vizsgáltuk meg ugyanezeket az agyterületeket, amiket állatokban is néztünk, ezt a bizonyos limbikus rendszert, és ott is sikerült kimutatnunk, és ez a legújabb munkángi mölcse, hogy kb. 40%-a elpusztul a szinapszisoknak a depressziós betegek ezen agyterületein. Mit lehet ezzel az egésztel kezdeni? Hogyan lehet a szinapszisokat regenerálni, az elpusztult szinapszisokat vagy az eltűnt szinapszisokat újra feltámasztani? Most használatos antidepresszánsoknak van egy nagy hátulütője, mégpedig az, hogy több hétig kell őket szedni, mielőtt a hatások kialakul. Tehát elég kellemetlen az a szituáció, amiben nap-nap találkoznak a pszichiáterek, hogy bejön egy beteg, súlyosan depressziós, akinek mondjuk gyilkossági szendéka is van esetleg, és azt kell neki mondani, hogy itt van ez a gyógyszer, tessék szedni két hónapig, és meglátjuk, hogy javul-e vagy sem hatású szereket fejleszünk ki amelyek néhány nap vagy akár néhány órán belül is kifejtik a hatásokat, és ezáltal például egy ilyen krízishelyzetben sokkal hatékonyabban felhasználhatók. Ez az elmélet és ez a mechanizmus, tehát a szinapszisoknak az újratermelése, újraképződése lehetőséget biztosít erre. Tehát úgy elindulva a gyógyszerfejlesztés útján, hogy kimondottan szinapszisokat újrageneráló szereket keresünk, sokkal hatékonyabb sokat tudunk találni, mint az eddigiek. És erre léteznek is már prototípusok, nagy világban máshol is, és mi magunk is az én laboratóriumban is fejlesztünk ilyen gyógyszert. És hát hogyha nem bukik el sehol az eltermészetesen, tehát nem lesz toxikus, vagy valami más probléma nem merül föl vele, akkor ennek az általunk tervezett bevezetése, hogy a 2020-as évek elejére tehető. Most egy másik idegrendszeri betegségről, a skizofréniáról lesz szó. Pontosabban egy ellene bevethető új eredeti magyar gyógyszerről, amelynek törzskönyvezését tavaly szeptemberben engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság. Ez a hazai gyógyszerkutatás gyógyszeripar óriási sikere. Körülbelül 25 éve nem fordult elő, hogy originális magyar vegyületből gyógyszer szülessék. És a nagymúltú hazai gyógyszerkutatás történetében ez az első olyan eset, hogy a felfedezők, a fejlesztők egészen a törzskönyvezésig részt vettek a munkában. A Richter Gedeon vegyészeti gyár kutatói által felfedezett és a gyógyszerfejlesztés sok éves útját sikeresen végigjáró molekula a kariprazin új lehetőséget nyújt a skizofrénia kezelésében. Greiner Istvánt a Richter kutatási igazgatóját hallják. A gyógyszergyárak, ha úgy döntenek, hogy új eredeti készítményt akarnak kifejleszteni, akkor... Mindig egy jól kiválasztott biológiai célpontot keresnek, amelyik összeköthető valamilyen indikációval, valamilyen betegséggel, és ennek a célpontnak, ennek a biológiai célpontnak ezek általában fehérjék. Egyébként ennek a működését próbálják befolyásolni valamilyen molekulával. Azt a molekulát keresik, amely legkedvezőbben befolyásolhat. Volt egy célpontunk, ez a dopamin 3-as receptor volt, és megpróbáltunk olyan anyagot csinálni, amelyik ezen a célponton volt hatékony. Ez a... mit csinál az agyban? A dopamin, mint ingerületátvívó anyag, az tulajdonképpen az az anyag, amelyeket ez a receptor befogad, és aminek kapcsán valamilyen folyamatokat elindít az idegsejtekben. Az ismert volt, hogy a dopamin 2-es verzió receptora az nagyon fontos szerepet játszik akkor, hogy a skizofrén betegeket akarunk kezelni, de a dopamin 3 ez nem volt ismert, és nagyon sokan és sokat vizsgálták, hogy valóban hat-e a skizofrén betegekre bármilyen szinten is, van-e befolyása a skizofréniára. Mi is elkezdtük ezt vizsgálni. Végül is az jött ki a mi vizsgálatainkból, hogy a skizofréniára direktben nem nagyon van hatása a dopamin 3-as receptornak. Ezzel szemben vannak olyan tünetek, amik megjelennek a skizofrénia kezelése mellett, amelyikre kedvező befolyással bír, és ezért kezdtünk el fejleszteni egy olyan vegyületet, amelyik mind a d 2 tehát a dopamin 2-es hat, mind a d 3, tehát a dopami 3-as azzal a különlegességgel, hogy ez lényegesen erősebben hat a dopami 3-as receptoron, mint a kettesen, az volt a koncepció mögötte, hogy így a skizofreni Gyógyításánál megjelenő mellékhatásokat tudunk csökkenteni, tehát egy speciális skizofrén elleni szer tudunk létrehozni. 1995-ben indult nagyjából az a téma, amikor kiválasztottuk ezt a D3 receptort, mint célpontot. Elindultunk ismert anyagokból, amikről tudtuk, hogy bizonyos értelemben hatnak azon a receptoron, de nem teljesen jók, és azokat változtattuk. És így jutottunk el 2002-re oda, hogy a kariprazint szintetizáltuk, miközben egyébként a célpont is megváltozott, mert már nem csak egy receptor, hanem kettőre. Hogy ez a kariprazin a dopamin nevű idegingerület átvívő anyagnak a kettes és a hármas receptorán is hat. Tehát az agyban kétféle módon is kifejti a hatását. Ennek mi a következménye? Ettől mit tud ez az anyag? Kedvezőbb lett a mellékhatás profilja bizonyos szempontból, mint a már piacon levő szereké, de nem ez lett az igazi nagy előnye ennek a molekulának, hanem Legnagyobb örömünkre és talán meglepetésünkre is. Az, hogy a skizofrénának a három tünetegyüttese közül, amelyek jellemzőek a skizofrén betegekre, és egyes betegek természetesen eltérő arányban mutatják ezeket a tünetegyütteseket, azok közül a negatív tünetegyüttesre, amelyekre eddig semmilyen szer nem volt, arra vonatkozóan, különösen kedvező karipraszi hatása, Ez ez, klinikai. ez azt jelenti, hogy az összes eddigi szer gyakorlatilag nem javította ezen tünet együttesben a betegek állapotát. És ez, ezek milyen tünetek? Igen, ezek a tünetek, ezeket azért hívják negatívnak, mert nem az a pozitív, pszichotikus tünet, amikor valaki kitör, kirobban, amikor valakinek téveszméi vannak, és így tovább. És így tovább, hanem ez pont egy ilyen visszahúzódó tünet együtt, és nem depresszív jellegű. Ez kimondottan olyan például, hogy érzelemmentessé válik az ember, monoton beszéd, nem kívánja az cserét senkivel, visszahúzódik, nem akarja megosztani az élményeit, ha egyáltalán vannak, úgy is érzi, hogy nincs is értelme élményeket gyűjteni. Tehát egész egyszerűen visszavonul szinte mindentől, és ez odáig fajolhat, hogy akár önmagát is képtelen ellátni. Ezek nagyon súlyosabb tudnak lenni, és az életminőséget nagyon erősen befolyásolják. Erre az eddigi szerek nem hatottak egyáltalán. Ez a gyógyszer azt, mint tudja, amit a korábbiak tudtak a skizofrénia kezelésében, ezen kívül egy picit kedvezőbb a mellékhatása, mint néhánynak azok közül. Ráadásul még egy új tünetegyüttesnek a gyógyításában is többet ad, mint eddig ismert bármilyen anyag. Végül egy érdekes, a marihuana hatásmechanizmusával kapcsolatos magyar eredményről számolunk be. 2014-ben a kémiai Nobel-díjat az úgynevezett szuperfelbontású fluorescens mikroszkópia kifejlesztéséért adták. Ezekkel a különleges mikroszkópokkal akár egyetlen molekula viselkedése is megfigyelhető. A mindössze 5-6 éve létező készülékek egyik első darabja az Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe került. Katona István és munkatársai ma már az idegsejtek közötti kapcsolatot biztosító szinapszisokban egyedi fehérjéket tudnak vizsgálni. Például azt a fehérjét, amelyhez a marihuána hatóanyagának a THC-nek kell kötődnie ahhoz, hogy kifejtse hatását. De amelyet az agy nem azért működtet, hogy a fűveszcigi hasson. Ezek a kötőhelyek normális körülmények között az agy belső marihuána-szerű anyagait fogadják, amelyeknek fontos szerepük van az idegrendszer működésében. Katona Istvánék az egyik legjelentősebb idegtudományi folyóiratban közölték felfedezésüket. Menny molekuláris szinten ad magyarázatot arra, hogy a tartós marihuána fogyasztás miért károsítja a szellemi funkciókat. Katona Istvánt hallják. Régóta van egy modellje a cannabis kutatóknak, ahol a kannabis növénynek a pszichoaktív hatóanyaga a THC molekula. THC-val kezelik az egereket hat napig, és ennek hatására nézték azt, hogy milyen viselkedésbeli változások lettek, hogy alakult ki a hozzászokás. Azonban hiányzott egy molekuláris szintű ismeret, hogy vajon ebben a standard modellben mi történik a receptorokkal, és mivel ez az új eljárás alkalmasnak látszott a receptoroknak a direkt, közvetlen vizsgálatára, ezért olasz kollégákkal egy egy olyan vizsgálatot készítettünk, hogy az olasz kollégák kezelték az egereket 6 napig THC-vel, és utána elküldték nekünk az agyszövet mintákat, vakon küldték el, ami azt jelenti, hogy mi csak sorszámokkal kaptuk meg az agyszövet mintákat, nem tudtuk, hogy melyik volt a kontrollegér és melyik a THC kezelteger, és ezek után a mikroszkópunkkal megvizsgáltuk, hogy mennyi receptor található az idegvégződéseken. itt egy meglepetés. 85%-a eltűnt a fehérjéknek ezekről az idegvégződésekről. Azt hittük, hogy valami technikai probléma van, de aztán, hogy gyűltek az adatok, hát több száz mintát vizsgáltunk itt le, itt kiderült, hogy nagyjából fele-fele a sikeres, meg az idézőjában sikertelen kísérlet, és amikor elküldtük a számadatokat az olasz kollégáknak, és ők feltörték a kódot, akkor derült ki, hogy ezek a minták, amikben szinte nem is láttunk receptort, ezek mind a THC kezelett minták voltak. Nagyon szépen ki a statisztika igazat hogy valóban úgy tűnik, hogy az idegvégződések nem tudják kontrollálni azt a THC mennyiséget, ami éri őket, és elkezdték lebontani ezeket a receptorfehérjéket, ezek teljesen eltűntek az idegvégződésekről, és korábban már ismert volt amerikai kollégák munkáiból, hogy ugyanebben a modellben ilyenkor a színöpszisok nem működnek megfelelően, csak nem volt ismert, hogy miért, és azt gondoljuk, hogy ez a megfigyelésünk, ez lehet a molekulális alapja ennek a korábbi élettani munkának. Hogyha valaki marihuánás cigit szív, vagy rendszeresen szív marihuánás cigit, és akkor annak az a következménye, hogy ezek a bizonyos fogadóhelyek eltűnnek a szinapszisokból, akkor milyen következményekkel kell számolni az agyműködés szempontjából? Nagyon-nagyon sok tanulmány készült rendszeres kannabis használókról. Több kognitív tesztben kimutatták, hogy gyengében teljesítenek azok, akik rendszeresen és nagy dózisban fogyasztanak THC-t, de dózisnál azt hadd mondja el, hogy ez a modell, amit mi használunk, az a 90-es évek elején lett kidolgozva, és akkor még 3-4% volt a marihuanas cigarettában az átlagos THC tartalom, most ez már 10-13%, de már rendszeresen 20-30%-os cigaretta is, és ez a nagyobb THC tartalom, akkor ezek még erősebb hatást fog kiváltani. Ez azt jelenti, hogy a szellemi funkciók csökkennek, a tanulási funkciók, a memória funkciók annyira csökkennek, hogy ezek akár a mindennapi életben észrevehetők, vagy minden a életet befolyásolhatják? Igen, rengeteg kognitív testben mutatták azt, hogy például a tanulási képességek, azok jelentősen romlanak, és ami nagyon izgalmas, hogy az is egy új fejlemény, hogy kezd kiderülni, hogy valóban az a dózis, ami a cannabis termékben, amit fogyasztanak, megtalálható a THC-ből, az nagyon szépen korrelál azzal, hogy milyen erős viselkedési hatást Vált ki az adott emberben a rendszeres használata. A mi munkánk egyébként egy nemrég megjelent amerikai tanulmányjal párhuzamosan az Amerikai Egészségtudományi Intézet, a National Institute of Health készített egy olyan összefoglaló vizsgálatot, amelyben több mint 10 éve rendszeresen átlagosan napi 10 cigarett, marihuanás cigarettát fogyasztó pácienst vontak be, és Ma már egy különleges képalkotó eljárással meg lehet nézni, hogy hol található az élő emberi agyban kanabinoid receptor, és azt találták, hogy bizony van egy szignifikáns csökkenés számos agyterületen az emberekben is, hogyha rendszeresen használnak füves és ami nagyon érdekes volt, hogy ezek az agyterületek, ezek párhuzamban álltak azokkal a viselkedési funkciókkal, amikben már korábban ismert volt, hogy a cannabis ezeket befolyásolja, és... Az amerikai kutatók a vizsgálatok után egy hónapig még megkérték a pácienseket szigorúan ellenőrzött körülmények között, hogy ne fogyasszanak semmilyen THC tartalmú terméket, és legtöbb agyterületen a receptorszint szint állt. Most az emberi agyban ez csak nagyon durva felvontással egy-egy agyterület szintjén lehetett megvizsgálni, és a mi módszerünkkel egérben már egy-egy sejt típus szintjén is lehet ezt nézni. Ezért mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon milyen hosszú abstinencia periódus után áll helyre. A receptorszint az végződéseken, és azt találtuk, hogy közel két hét után a receptorok 50%-a újra megjelenik, és közel 6 hét után már helyreáll az eredeti receptormennyiség. A téridőt hallották. A műsort Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Magsai Helga volt. Holnap ugyanebben az időben is a hazai idegtudományok eredményeivel foglalkozunk.